Форум Радио, к журналисту Аркадий Герасимов. Форум Радио, к журналисту Аркадий Герасимов. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Azi e temă libre pentru toată lumea, așa că puteți apela la cele două linii telefonice și consuma cele două minute pe care le aveți rezervate pentru mesajul dumneavoastră. Dacă e temă liberă, dau și eu câteva știri foarte și foarte pe scurt. Guvernul a aprobat creșterea vârstei de pensionare pentru femei până la 62 de ani, pentru bărbați până la 65 de ani cu șase luni anual majorare graduală, începând cu anul viitor. Partidul Democrat ar putea modifica codul electoral pentru un sistem mix de alegere a deputaților. Reprezentanții ai Uniunii Europene sunt deja îngrijorați. Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat pentru anul 2017, cu un deficit de peste 4 miliarde de lei. La capitolul venituri din cele 32,8 miliarde planificate, aproape 6 miliarde provin din împrumuturi externe. Guvernul intră în anul, în anul nou cu o datorie internă de stat de 54 de miliarde de lei, un record absolut, între care 20,4 miliarde luate doar în acest an. Brigada cu destinație specială Fulger a împlinit 25 de ani de la fondare. O organizație catolică din Germania încearcă să-i convingă pe bavarezi să înlocuiască pe Moș Crăciun cu Moș Geriră. spun că Moș Crăciun este unul prea comercial deja. Însori în paradisul Pacificului, așa că stimați țărani din Republica Moldova, dacă vreți să vă petreceți vacanța de Crăciun în Hawaii, Fiți atenți, luați-vă schiurile. Stratul de zăpadă a ajuns la un metru. Cam acestea sunt știere pe scurt pe care le-am selectat pentru dumneavoastră. Dacă aveți altele, vă puteți referi la ele pe parcursul acestui program. Dacă nu, vă puteți da cu părere despre ce credeți că este foarte și foarte important. Forum la Vocea e temă liberă pentru toată lumea Arcadii 804422. Forum Radio, cu jurnalistul Forum Radio, cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum 804424, 04422, temă liberă. Avem un apel telefonic și salutăm primul participant la emisiune. Bună seara! Alo! Alo! Da! Alo! Gerasim, bună seara. Bună, cu cine vorbim? Mă numesc, vă la las Domnul Vasile Mănăseară. Domnul Ierosim, vă spun pentru prima dată. Nu bucur că am reușit totuși. Bine. Iată, la ziua de vreau să-mi spun părerea mea ceea ce avem noi. Eu aș spune așa, că noi, moldovenii noștri, prăpădiți, avem o caracatiță. Noi n-am avut politice, patriot, n-am avut absolut nimic. Avem o caracatiță care a fost născută de domnul Lucinski, voronienul nostru, olvatul, ubotezatul, coronat coronatul, ce am mai făcut. Și uitați-vă. Cine n fi de acord cu mine, măcar să-mi spună, să spună, să spună, că da, eu nu sunt de acord. Uh, iată să luăm toți uh, oamenii ăștia, lupul, uh, dodon, uh, greceanea, uh, roșca, toți aceștia oameni, ei a fost ca un dof nostru. Nu știu, aș spune. Da. Că... Iată celulom uh... electoral, este a Nu că fost ce -a sus, Oronin? Da, el deodată a spus că nu. Și când a văzut, că, cum spune pe rusăși, când a văzut că de el a la putea cioarce, într-a ce a spus? A spus că oameni buni votați, doam că el e, e de nostru. Și iată, din toată caracața țara astea, domnul Gerasim, eu v-aș spune așa că, că din 20 de ani, sau și mai mult, 25. Mai mult nu avem, da? Au fost... Avem o persoană sau do, Maia Sandu, domnul Năsas, care au zguduit o parte caracatiță. Și s-au spriat, s-au spriat în cel mai, în cel mai, în mod, în da? Da. Și Lumea noastră, nu știu, i-a crezut pe cei mai răi, pe cei mai nici știu cum să spun, Îți alegeți? Pentru că, eu le-aș spune oamenilor, cei care, uh, mă rog, au ales că ce Dar, oameni Oamenii de ce nu v-ați gândit? Uitați-vă, cine a fost omul acela, cine a fost omul acela? Am o doamnă și iese. Eu, pentru mine, președintele meu e eu nu am alt președinte a este dacă eu, eu nici nu pot numi țară nici nu pot numi țară dar dacă că avem un președinte asta e mai Sandu da. Și cei care da, domn Gersiem cei care s-au pus întrebarea păi bine, uitați-vă Vă cum au spus. Că e că nu, că e... Bun. fotatul Alpișeala, că e nostru. Dar cei care își pun întrebarea, cum de domnul Butmalai, vă doar, da? Că și-au pus mulți întrebări și prietenii mei, păi, dar cum e... Cum el așa? Păi Vasele, da, eu am uitat să mă prezent, nu spune Vasele? Da, but, uh, am scris. Da, o să-și să așa, dar cum el a tot cu două focuri să se Păi le spun eu cum, le spun eu cum. El, omul acesta care a avut un pachet acolo, el a spus că tot jumătate din Parlament a ducă la pușcăriei, eu sunt tras două focuri în cap și cu pistolețul celant care au tras al doilea foc, la dușul o Domnul Vasiliu, vă mulțumesc, că am înțeles mesajul. Vă mulțumesc mult pentru ca să îi și alți ascultători. Da, desigur, penibul caz și nu știm dacă va fi identificat până la capăt și cu adevărat ce s-a întâmplat cu domnul Butmalai. A fost opinia dumneavoastră vizavi de această situație când personalități sau persoane care au fost și-au condus acest stat, căma să fie sabotate acțiunile care reprezintă temelia acestui stat, alegerile democratice, deci se vede că am ajuns am ajuns rău de tot. Mă referam la domnul Voronin. Bună, bună seara, următorul ascultator. Alo, bună seară. Domnul Valeriu a fost domnul Vasile, dar a vorbit mai mult pentru că a fost pentru prima dată. Acum vă ascult. Eu, ca o să spunem părerea. Eu nu sunt într totul de acord cu domnul Vasile caracatița este, dar cei ce conștientizez eu, este că așa cum e, este tentacul Duc la Moscova, dacă nu ar fi a noastră aici de pe loc, cred că ei fac mari maheri. Tot se dirigează de acolo, indiferent știu ei sau nu știu. Da. Dacă domnul Voronin, președinte, fost președinte, a spus că Dodonul a primit 3 milioane de euro când a lepădat partidul, păi procuratura unde -i. Ei, dar azi vreau să-i răspund lui domnul Iurei. Deci el spunea că eu am vorbit despre Maia Sandu, am întrebat-o despre unire și nu ar fi trebuit. Eu cred că e corect am întrebat-o și Maia Sandu, de ea depinde cum răspunde și slavă domnului, parcă se descurcă bine că altfel nu aduna atâtea voturi. Dar eu am mai întrebat-o și de schemul de manipulare și nu zadar. Am văzut cu sirienii și cu tot. Dar referitor la unire, la întrebarea mea, e că chiar azi am răsfăit ultimele numere a ziarului, literatura șarta și am găsit în numărul 44 de la 3 noiembrie. Domnul Nicolae Cojacaro, doctor în filosofie, scrie așa Pretendentul la președinție Republicii Moldova e obligat să-și anunță și intențiile vizavi de problema reunirii cu România. Și tot aici... Și domnul Dumnezeu, când a vorbit despre necesitatea obligatorie a aspectului geopolitelor, vorba tot despre unirea, ca, ca să spui. Și domnul Băsescu, când a fost acum nu de mult, eu am fost la întâlnire, dumneavoastră lui spunea că este posibil. Cât o să stăm noi cu capul în nisip ca struțul să nu ne audă, să nu ne spare. Da. Deci este prima. Și pe scurt, o să fiu concis la două întrebare care tot domnul Iuri a spus. Că chipurile, eu am vorbit că datorită ideilor PL a câștigat Dodon. Eu nu am spus așa ceva, este greșeală. Eu am spus că datorită criticilor aduse Partidului Liberal, lui Mihai Gimpu, dar azi s-a domnul Nicolae Timofti, datorită acestor critici Dodon a câștigat. Aș vrea să fiu subiectiv, dar credeți-mă că așa este... Și o să spun, cred că ca domnul Antoi spunea că pele e cadavru politic până la alegeri. Și au fost numit și Iuda, și Roșca, și în tot felul. Dar ă, noi trebuie să spunem scopul care, integrare în Uniunea Europeană. Și au ajutat aceste critici? Nu au ajutat, din potrivă. Deci două sisteme de manipulări Una îi spui că Dodon Dacă votați-l pe Dodon Și aceeași, același scop Îl îngrop pe ghimbu Pe liberal, pe președintele Timofti, Și a, a, Rezultatul e același Iată deci au câștigat Și pe Leric, când a fost Aceeași situație e, e făcut Au atacat și a, de -a care motivul Monumentul Din centru, această piatră în memoria celor deportați. Și decretul lui Mihai Ghimbu că avem o armată. Și același Nicolae Timofte, când au vorbit la națiunile Unite, că avem o armată străină trebuie să fie după aceea sunt început critici. Da. Vă mulțumesc și numai bine! O seară bună, deci te... o sinteză sigur că sunt perioade de parcă societatea noastră analitică are niște eclipse când în centrul atenției sunt doar cei care au făcut ceva pentru apariția acestui stat pentru uh, a stăveli degradarea națională a rămânilor basarabeni. Și tot ne apucăm de capul lor ca așa, de parcă ar fi niște sași de bătaie de serviciu, uitând de pădurile și bogății de lui Voronin, de afacerile lui Dodon și uh, altor uh, coțcari care, iată că, au bani și impertinență și ne conduc. Pe urmă aflăm cine au fost ei și cine sunt ei de fapt. Acum Vladimir Nicolaevic E developat Și multe lumini regretă Dacă acesta a fost președinte După cum vorbește el prin Parlament Cu niște cuvinte că, că Nici copiii nu trebuie să asculte Transmisiune în direct Bună seara Alo Bună seara Forum la Vocea Basarabi 804424 804422 Cine este la telefon? tema liberă, dacă este ce, le voi spune la două linii. Bună seara! Alo, domnul Girasim, bună seara! Bună seara! Scoateți Maria. Scoate la radio. Da. scoateți uh, uh, Scoate-ți la radio. La, la tema, tema matematicii cu deficitul de buget care au calculat uh, economiștii, contabilii noștri că... Mai bine să fim datori cu miliarde decât uh, să ieșim la un, uh, cum spune, un monitor bun să facă beneficii pentru oameni. Mai bine să ne pună, uh, prin mulți să avem datorii, datorii externe de miliarde. Datorii uh. externe, doamne, domnule, datorii externe nu e atât de strașnică. Datorii interne strașnică pentru că se ia la procente de 7 mai mari. Și nu se știe. știe de... și, și datorie interne nu știm de la cine o luăm. Pe păi cea externă o luăm de la Banca Mondială, Banca Europeană pentru Construcție și Dezvoltare, deci Uniunea Europeană uh, și România, dacă nu mă înșel. Patru surse și mai era una, dar ne-a scăpat. Deci, uh, dar cea interne... împrumuturilor nu... acestea cred că s-au dat și pentru agricultură, pentru Ministerul Agriculturii, care, eu nu știu dacă dumneavoastră ați fost, dar eu am fost, curidari luxoase, fiecare are cabinet, dar pe pământurile noastre cresc curut. Păi au dat polonezii 100 de milioane de dolari, dar, nu știu, s-au învârtit, s-au dolari și ea, s-au cărnit, nu le, picau, <laughs> a, nu, le pic, nu le pica nimic cu în buzunar și l-au blocat în barică. Domnul Gerasim, Uh. V-am spus că îmi place statistică, aș cred că până la moarte n-a să mă de știința asta, cât așa am uh, timpul să-mi studiez puțin, puțin. Statistică, orice nu, orice cetățan, simplu, aici nu trebuie matematică. Dacă poți vinde brânză la piață și poți vinde un kilogram de lapte, cred că te duci capul și Să uite împrejur cât pământ la nu e preucrat. Și din ce cauză? Și câți parlamentari se prindă cu mașini luxoase, se duc pe stihotare să le și alte, alte lucruri care fumoase. Da, eu nu spun că asta nu trebuie. Trebuie și asta. Dar uitați-vă ce, ce face cu noi conducerea asta. Da. Și unul învățat conducerii care au fost, toți prezidenții care au fost. Eu nu știu cu ce sunt cu ei, unde se uit, dar eu cred că zbară numai cu azi. nu sunt mai uită Pământul uh, uh, uh, uh, ăsta și cu niște ăștia cum își deprimesc au împărțit cotile astea un luat în lor vânzarea de tehnică agricolă, de utilaj agricol și țelul poliu, parcă, cum s-ar spune, pe toată viața cu tehnica asta în uh, polul lor. Mă mulțumesc. Și... O seară bună. Îl luăm răbătoare pe telefonul. Că aveți dreptate, doamna Maria, demonopolizarea în economia Republicii. Volova nu s-a produs, ba din contra, s-a concentrat în mâini bune. Când era Tarlev, prin rudele lui, putea vinde grâul de acasă. Pe urmă, ca să-l exporți, trebuia să ai alt prieten pe la curte, fișorul președintelui, și așa mai departe, și mai departe. Cu carnea, domnul Lazar a promis că va face ordine și a dispărut și domnul Lazar și și Lupță anti monopol. E interesant pe unii, domnul Lazar, chiar acum. Mergem mai departe. 804424, 804422. Tema liberă la forum la Vocea Basarabie. Așa că să vă încadrați, în două minute, estimați ascultători, ca să ia legătura cu noi mai multe lume. Bună seara! Alu. Avem cineva la telefon? Alu. Bună seara, domnul Arcade! Bună! Vasile, domnul, Vasile, domnul Arcade, Uci problema că Nezuluim noșni ne, pe noi, noi ne, ne în ultimul timp ne, aici de la de la conducerea jă, zic, de la Că conducere, la ce fac, se duc și închid tratat Rusia și ne, ne bombonesc, băi băieți, cumis, că ne dă o voie, se ducem, ducem mere, ne dă o voie, să ducem așaia Și dar nimeni nu seama desamă, avem noi săraci ca suntem sarăște când avem de lux, abia mic ce alvenul dintre asta. Un fost, de tot de aloră pe 97 din 2000, care eu fratul l-a luat pământul, l-a luat de biete, l-a luat tot, tot l-a luat. Și noi ne plângem că nu, se, nu ne voia, faci comerț cu noi cu merele. Nu faci comerț cu cu zinul, Lacuiți el, si nu noi avem folos de trezări, si ne dai nou ei, ia de pe pământ, si ne dă nou. Eu un caz la, la cultură. Nu ne ia, măcar o bucată mă de pe pământ, nimic, nimic, nimic, nimic. Și am meni să citesc plâng eu, să-i zic, băda pasul calmic, să-l las la mulți, să-l închid, să duc i Și voi ce fac, domnul Arcade? Problema ta e că, în trei, în trei, ne ucid pe noi. La trei, noastre, 8, 9 lei, kg de mieră. Păi, Moscui, șase, Luc. Asta e problema, pe noi ne ușire, pe noi! e că vrem să mâncăm o mără, ne pun prietul ca să... Ca să, să, hai, la vechi, hai la Moscova să mai ieftin. Da, domnul Arcade. Aici e problema că tăi, din anii 90 și aici, până în ziua de s-au fost trădători de țară. Și cine a dat voi următirea televizorul a rămas șoc. Și a, din numele cui s-au dus la, la Samuța Moare Neagră Lucin. Și el și cine e el? Un pensioner, un, un bolsoroc care a vândut țara, s-a dus din numele Republicii. Și nu-l trimis, cine-i și și el? Unde el? la cui a Și-ne el? Unde s-a dus el? Nu de ce o tragedie. Eu, când am fost da doamna Sandu, am vrut să-i dau dacă n-a reușit. Am vrut să întreb dacă poate în să te înfruntea poporului a să-l rupă a să la lanțul, să vreau și să nu vreau. Când ne spără câte o zonă televizoare, ne arată fulgirul, fulgirul, fulgirul, fulgirul, fulgirul. Ne arată, plăcatul ne arată forța. Forța și cum cumins avem băieți pentru voi. Nu! Nu ne oprește nică. Eu vreau ca doamna Sandu, Sandu, să, să știem, din caz de ceva, dacă poți stai în fruntea noastră, noi să mergem până pe la urmă. Pentru că altfel nu fășem nică. Ne prindem, să-ți la revedere! Nu sunt de acord doar în ceea ce privește cei care au terenuri, plantații și, ecole, și deci, produc fructele. Sunt oameni întreprinzători, pentru că, dacă n-ar fi fost ei, rămâneau pe roagă și aceste lăvieți, și, și aceste câmpuri și lamburi. Noi trebuie să ne fim recunoscători acestor gospodari care, bun, au levieze, au plantații frumoase, extraordinare europene, au investiții oamenii, hrănesc mii de oameni, dau un salariu acolo. Problema este că statul ăsta nostru sau guvernul, nu statul, că noi suntem statul, guvernul este al nostru, cam așa, cum să vă zic eu, de azi pe mâine, ei se gândesc că jos se ciordească ceva și știu că vine altcineva de urmă lui și tot ciordește. Pentru că dacă ar fi un guvern, ar fi fost un guvern normal 5, 6, 7, 8, 10 ani în urmă, nu mai plângeau uh, producătorii noștri de miere de Ochnit la, uh, la vamă cu Rusia sau nu mai uh, distrugeau mierele și vinurile cu buldozările uh, sub Moscova investeau direct în acești mari producători și le cumpărau linii de procesare moderne ca să poată exporta mele noastre unde? 30 de tone, 40 de mii de toni, 30 de mii de toni unde, În Qatar. Acolo vreau, sau, nu, știu, nu știu, îmi pare că în Qatar vreau, vreau mele noastre. Trebuie sortate, trebuie investite. Ce crezi Că să investește? Nici ani nu se nu o să investească nimic. Adică nu se, nu se lucrează strategic. Se face totul ca din carton, de azi pe mâine. Și oamenii ăștia sunt nevoiți să-și scoată părleala, să-și mențină business și așa mai departe. Și votează pentru Dodon în speranța că Dodon va merge la Putin și Putin va veni și a lua cu ca mieră din Republica Moldova. e chiar atât de simplu. Dar dacă privim geografiei exporturilor, Rusia nu mai are așa o pondră de mare deja în exporturi și scade și scade, dar nu din vina Republicii Moldova. Nu din vina Republicii Moldova și când spune Dodonă, nu vrem să bine cu Rusia, dar parcă nimeni nu vrea să, să trăim rău cu Rusia. Nu vrem să bine cu ea, dar dacă ne-a embargo la tot ce -a, ce a putut și acum ne scoate embargo-ul, dar acum, prin martie, însă vorbim de treaba asta. Dar voi, băieți, cumpărați gazul nostru la Gazprom la cel mai scump preț, din CSI și comparație energia electrică a noastră, la ce cum cumpreți din CSI de la Curgan, ca privatizatul ilegal cu bărgostuvirea lui Igor Dodon, ministrul economiei, zinaida greceană și cetățeanul Voronin. Iată cum a fost situația. Bună seara! Bună seara! Vă ascult, cine? Bă... La Doamna Natalie bună seara! Binevine! mă interesau de ani ăștia de pensie, dacă nu înțeleg... 18-19. Ei e... -o amene, să să zicem așa, cu carte. Noi am, am lucrat 30 de an, 31 de ani. Am lucrat și am patru copii și de-am sănătatea, nu îmi permitem să pot lucra. Și dacă de dau la, la 62 ajung priņas vor în Europa, da, și noi vrem în, în Europa, dar pui nu cu ani de pensii, 62, nu cu prețurile ridicate, dar în Europa sunt, eu cred că cu niște lefi mari și cu locuri de lucru întâi. să facă. este așa paie că trebuie să le să le facă, nu? În Europa oamenii trebuie cu 80, 90 de ani acolo. Da, dar ei, ei compar viața noastră din Moldova cu aceea europeană să ieșim la 62 doamna, de ani. Doamna Tradea, nu e Europa. Asta e așa un fel de, de a spune. Europa nu ne impune pe noi să majorăm pen, vârstări pensionare. Din contra. Da, eu înțeleg asta, dar da. ei, de la conducerea asta, ei de la dânși, ei și compar viața la oameni și ei că ies la 62, la 62 și noi aici în Moldova cam înșet, ne-au lipădat tata Bricet, copii, am fost fete și un băiet și am munșit cu mama împreună că am avut întotdeauna și mâncat și niciodată mama nu s-a plâns, cum văd alții atât să se plâng, că n-au și nu n-au eu, nu înțeleg lucrurile astea, dar drept că am munșit și am avut întotdeauna și nu o căs toriptăți, avem familie suntem cum scade, și n-am ajuns niciodată, nu avem ce mânca, că n-avem și astea dar da, și sănătatea nu ne permite să ajungem noi la 62, eu nu șed și și nu gândim. nu, nu știu Dar chiar mă Amuia, la 57 Eu trebuie să ies A cei care nu au avut niciun copil Ori un copil, pun eu pe azi care are 5 Ori patru copii că am, am crescut Ea ca nu, eu nu, nu înțeleg lucrul Nu știu cum E un fel de vrăjală, doamnă Ei n-au de unde da pensii și Încearcă Da, da, da, am munșit și noi am munșit Am mușit am, hai care, care nu, -au, au lucrat și nu au anii lucrați dar le vine, dar eu am lucrat 31 de ani, am crescut patru copii și am muriat uh, rărunchi trebuie să-i să fac operația sau scoată și, și nervul. Dar de-a nu mai am sănătate cu astea. Și când eu da, doar, nici nu trag mădezii să mai ajung măcar o lună să primesc pensie. Când trebuie să ieșiți la pensie? Nu știu ajunge și la dumneavoastră de, de multe ori avem așa de, și întrebări și, și să mai să discutăm, dar acei care nu știu cum de desch, că dar sunt multe probleme în ziua de azi nu, nu știu, nu știm cum Nu-i în țara asta, înțelegeți? E parcă-ți veniți aici pe zi vin pe zi și se duc dar noi rămânem și iată așa Dar eu m-am gândit așa până a pus Bălaur i la păreti, cum a fost spus Ceușescu, eu, noi n-a să, să izbutim nică. Trebuie să unească, nu numai Maia Sandu cu, cu Andrei Năstasă, dar toți de dreapta trebuie să unească. Toți trebuie să ridice, să unească toți să să, să să biruim Bălaurile-i care o ocupa tatăl Moldova. El noi a să ne plângem și a să, să vedem toate neajunsurile care se fac. Dar nu putem face mică, pentru că nu, nu, nu se unesc. Da. Dar, Natalia, vă doresc multă sănătate și să trăiți mulți, mulți ani și după pensie. La revedere. Să bucură copiii dumneavoastră și dumneavoastră de ei. Continuă formul. Bună seara. Alo. 804424 804422 Alo. Alo, bună seara. Bună seară. Am mai auzit iar voce Basarabiei. Trei luni de zile, patru... Sunt. Păi, da cum? Noi emitem. La... No, la bătirea nu prindem. Așa, vă ascult, Am domnul Ademir. Aveți două de minute. Tine? Da. Să mergem noi la din noastre. Așa. Patru <coughs> ani de zile. Noi tătă vremea suntem descepți, dacă când... Vine vremea OZ și facem alegerile, atunci uităm de toate. Uităm că Dodon o rupt monitorul României, o amăgit, și o făcut pe el autorul schemilor, a fost. și l-am adus în fruntea țării. și un ceva mai mare Mihinoș, din țara asta, l-am pus în fruntea mihinosilor tăuți înapoi, ne ducem spre Rusia, spre și nu ne gândim ce a să fac pericol... copiii noștri, nepoții noștri, din urmă. Cel mai pericolor, domnul Vladimir, că nu ne ducem nicăieri. Rusia, noi trebuie ca instabilitate și ca Ei... teritoriu. Ui... Uniunea, Europeană, Uni Uniunea Europeană începe a uita de noi deja. Da. Alo. Da, vorbiți. Alo. Auzi, da? Noi nu trebuie să uităm de unire. Să, să ne uit ne pus, ne-am pus ochelare pe ochi, strigăm lupta cu, coru... cu corupție și miliarde înapoi. Nu aducem noi nici miliarde nici lupta cu corupție, nu o făcem fără unire. Principala, asta trebuie să știm, că neamul trebuie să fie gramadă, să lucrez lucreze tăte toți intelectuale, toți care o leacă de simt de iubire din neam și de țară are și lucrează pentru unire. Și atunci o să trăim și mai bine împreună, o să avem și alte salarii și -o să avem și alte posibilități de viață. Dar cât o să ne ținem de Moscova, cât o să ne ținem de Dodoni, care e o mascotă de misiuni, Asta i glug, nici nu trebuie de spus. Dodon. don. Da, vă mulțumesc. Dimisiune. Mascotul Dimisiune. Seara bună, domnul Vladimir. Următorul la telefon. Bună seara. Bună seara, domnul Bună seara, domnul Nicolae. Domnul Iasim. Da. Eu am auzit pe înainte de alegeri, pe, pe timp că spune de, de Dodon, don, de Dă don, va fi președinte a tu să că va zbura porcul. Că păi ați văzut vreo doi pori zburând pe la Floria. Iată că, zburând, Floreșc, că asta s-a întâmplat, la Crâșta. Că Dodon, fără arechi, s-a zburat. Eu nu știu și poate ce se întâmplă mai departe. Nu? Domnul Gimpo, dacă ar văia, să fac o plângere la Curtea constituțională, ca Dodon să nu-i nu validează mandatul, ca să ca dacă validează mandatul, zboară din Parlament. Trebuie să-i dă indicați un șalarul să doboare toți porcii care zboară de spre măl doze. Să, am e periere asta, că dacă totuși dodon va, ia <laughs> și validat mandatul, cred că de asta, de la Chiev, sunt cum vorit aici, asta, Poroșenco? Da, da, da. Samuta Da, da, da. Mai trebuie să-l spui lui: porascalaie-se. Da. Ce-ar fi Da, Am văzut, am văzut, am văzut, am ea mai sperie, toia că de nu o sperie, pentru că ne speriem până la capăt. Nu ne ajung cu vreo 60.000 de suflete. Bună seara! Alo Da, Bună seara! Bună! Iuri! Da! Știți că tare. Vreau să-l spun, domnul Eu, că eu tare n-am avut în vedere că el a făcut lucrurile acestea în El pur și simplu nu s-a dat seama, pentru că dacă s-a dus și a, -a dacă vrea să fie înregistrarea de pe data aceea, că nu dați-i o întrebare. Eu am dat întrebarea. Da sau nu, fără de explicație. Mai am a dat întrebarea și fără de a explica, da sau nu. Asta a fost o provocare. Adică noi de tot așa nu am putut face unire, de tot nu am avut o strategie. Eu niciodată nu m-am gândit că Roșca, care promovează ideile naționale, facea moftul Moscovi. Era într-adevăr, atunci el era, ei erau cu interesați el atunci să ridice întrebarea asta, pentru că multul lumea nu cunoștea ce înseamnă asta. Dar pentru provocare, el fășe că nu se și niciodată Acum ne-am dat seama cine este roșca și cum el provocare. Adiceți-vă când a fost făcut marșul Unirii tot într-o zi, a fost ales, leasă că în special de Moscova, că a fost marșul și-a făcut era ziua minorităților, nu știu cam așa ceva. Adică alte zi nu s-au găsit. Amuia nu să facem marș, dar să facem masul anume atunci când ei lor, iscompensat. De asta eu spun că câteodată nu avem o strategie pentru a obține noi, la început anii 90. Noi acum, lecția noastră a fost, care am primit-o noi acum în sfârșit și amintind așa ce -a fost, de întâi trebuie toate canalele să arate despre Europa, trebuie să, să arate ce înseamnă uh, măreția, să Că, dar, pe urmă, o trebuie tăcut atunci când lumea nu înțelege despre Unirii. Acum poate mai este mai mult sensul de a vorbi de Unirii. Dar atunci, în anii 90, a fost o provocare care era cointeresată numai Moscova. Dacă se faci, se faci se în, în fiecare zi filme documentale, unde se lămurească cine-ți românii și cine și, și, români, și, și, suntem noi, care este deosebirea, care, în asta, cu mult mai mare este. Asta am avut în gere, dar doamnește, nu-i atâta am vrut la Murea, să el lămurească lui, el a făcut intenționat. intenționat. Și da, poate prima întrebare, poate el e corect, nu am înțeles corect, criticile LPL au fost, da, poate eu aici am trecat. Dar doară întrebare, eu nu mă convins că eu știu modul cum mi a dat el întrebarea, doamna Sandu. Da. Bă seara da, bună. Merge mai departe, bună seara, temă liberă la formă la Vocea Basarabi, 804424, 804422. Mă ascultă. Da. Cine? Bună seara, domnul Gerasim. Bună seara. Vă deranjează Ion Orhei. v mai în momentul că este temă libere, adică orice întrebare, resposte de pus la dumneavoastră, eu dimineață ascultând vocea basarabiei, nouătățile, adică am auzit că Federația Rusă, chipurile, adică pentru mine asta e ceva fantastic, nici nu știu cum să mă gândesc sau cum, de parcă nu am înțeles, poate eu corect aduc în Transnistria, adică pe calea ferată, prin teritoriul Ucrainei, o sumedie de vagoane, cu muniții, cu armament. Se numește echipament? Se, nume uh, se, nume se, se numește echipament pentru, arm pentru da. Armata Sovietică? rusiască. Cum vă uitați dumneavoastră la chestia asta? Adică Rusia este în uh, război cu Ucraina, E trebuie să trăia aducă teritoriul Ucrainei și să-l aduc în o, pentru ce? Ne punem întrebarea. Nu-i pentru noi și pentru ucraineni, adică. Că cum să uită condusele noastră la toate asta e ceva absurd, noi în loc să scoatem tot râsul lor, deși să-l trimitem înapoi, să-l iei de la Cobasnă, de pe tot locul, noi încă îi permitem să iei să, să... Dar noi pe stac, da, eu nu știu ce Răgozine, băiecte, a spus că, eu, când a fost atirat spre cealaltă dată, a spus că... Armata rusească de aici va fi modernizată cu elicoptere, cu tehnică, cu tot ce, ce este, cu, ar, cu uh, arme automat noi, de producție, nouă și mai departe. Deci va fi în armata așa bine. Bine, rogozele ne e un nebun și ei toți sunt niște vice, Dar vice, noi, cum ele... ne uităm noi Europa la toate este. Adică ah. noi vrem să intrăm în comunitatea europeană, dar cum poate Ucraina se permită și cum a noștri. Adică la un mijloc de astea, eu de fapt mă gândesc ca no. realist decât să... Aduni, uh, experți din Moldova. În România, Rusia nu trebuie. Moldova și Ucraina se ducă undeva pe teritorii neutre. Că să nu mai caute, știți cum la noi se vorbește, federalizare. Bucovina de federalizare, transministra federalizare, oameni buni, știi, oameni deștepți. Sfibă primit și Moldova și Ucraina în, cea, în aceeași zi. Sfibă primit în comunitatea europeană. Că să nu fibă. Știți că acolo graniță între dâns și Linus este prietenie, înțelegeri și ajutor reciproc și tot ce este mai bun. Că am fost în foarte multe țări și am văzut toate acestea. mi eu de bătrân, dar pur și simplu mă gândesc la viitorul la copiii aceștia. Să spună că nu pierde nimeni. De ce am accentuat asta? Sunt primim între aceeași și în Ucraina și în Moldova, în comunitatea europeană. Da. Bucovina vrea să de realizare, adică streacă în componența familiei, adică francofonă, iar Transnistria streac în componența Ucrainei și uh, iugul tot, adică cum? În partea de jos a Moldovei. Pașii și liniște, în toți popoarele și Rusia n-are și să băga nasul. Adică și scautei și Noi nu avem graniță. Noi, dacă am avut graniță cu Rusia, noi de mulți eram nimiciți ca națiuni toți. Și aici trăi eu numai... Da. Nici n-am cuvinte, cum se numesc. Cum răspundeți la asta? Eu, eu asta, știu așa. că... În Ucraina există... Ministerul Apărării a Rusiei are un contract cu o companie ucraineană care asigură acest tranzit. Cât privește reacția, și ei numesc echipament, adică echipurile nu sunt muniți, nu sunt nimic. Eu cred că dacă am avea un guvern, ca care este guvernul Republicii Moldova și nu este guvernul Federației Rusie de rezervă, aceste vagoane ar fi inspectate la frontiera cu Ucraina. Și inspectați foarte bine, să vedem de ce se aduce armament în trasnistă și nu se scoate acest armament. Domnul Gerasim, Co și pentru și asta s o interzis, s o nemicit pe sau s complicat. contestat, -a -a... noi să avem un conflict pe 200 de ani înainte. O să avem. Și trebuie să ducă. eu nu înțeleg. Și ucrainenii n-au capul noastră, și, și Ce-ți gândesc? Ponduri cu capul. Cum să ducă? Eu nu știu cum, de pildă, scăpăm de, de, de, de asta. astea. Dumneavoastră... Dar ei încă trebuie să aducă și modernizeze. Dumneavoastră... O, o, când s au format FNG-ul adică, când s-a distrus Uniunea Sovietică, nu destul că am avut un președinte, știți cum sunt, agrarienii ăștia, zoutesni și e că ce am fost condus așa am ajuns la, L-au dus toate tankurile din Bălf, din șneu, pol cu șala lor, le-au dus în parte și aia din Iustru, le-au întors cu noi și au înșepus în ușidă, toți în noi. Unii putem noi să permitem, unii să uite și, de fapt, pentru mine e o absurditate. Mă scuzați, dar nu înțeleg mm. nimic. Vă mulțumesc, domnul Ion. Nici eu nu prea înțeleg nimic, pentru că 800 din soldați acolo, cam de câte elicoptere și armament avea nevoie și la cele trebuiele doar elicoptere. acolo și și tancuri și altceva. Și cum au ajuns tancurile rusește în posesia forțelor paramilitare transnistrene? Tot e interesant că îi cu drapelul rusesc. De ce forțele armate rusești participă la parada Republicii separatiste Transnistrene. La fel este o întrebare fără răspuns. Și de ce până astăzi nu este blocată această regiune și nu avem o alternativă energetică cu Uniunea Europeană? Este altă problemă. Nu are nevoie nimeni, nici la Chișinău, nici de, de la Moscova, nici la Tiraspol, de stabilitate, de normalitate, de statalitate în acest stat dodonean acum. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult. Dumne, trebuie să bună seara, bună seară, face seara Cine? Vreau, rog, vreau să spun spun l'uleri, parcă alau și nu mă au văd, frumos vorbești, poți spui că și mai frumos din el din toți. Dacă n-auud că al faci pe individui, staia de Jure, domn, eu nu pot nici de cum stia. Doamnul, Iori, o prizvă, că este vorba de iura Iurii de la Clicova. A, da, scuzare, da, înseamnă că, da, eu am gândit de no, ști... no. Și nu numai la să mă adresez, la toți aici care, care îi zic în loc de și domn, știind că el e primul dușman a poporului băștinaș, uite, continui până, până în asta, no, că nu, să a... domn, eu, eu nu pot nici de cum să mă gândesc. Deci azi a fost un alt iulie, nu cel care... A, am înțeles, a da, da... da, da. da. Și Acum... sunt de acord cu mine că mulți îi spun domnul așa, ca la individul care, care susține pe criminalul Putin. Referitor la, la ei care au spus că, ia că Gimpul a spus că, ea, că, a spus că, că aș fi de, don președinte, că n-a zburat porcii Vreau să spun că au demonstrat Moldovenii noștri că nu numai porcul poate zbor, dar și mouș -și, și mai departe. Da. Vă mulțumesc, doamne. bună. Mai luăm la pe telefonic. te liber la formă la vocea Basarabiei. 80 44 Bună seara. Alo. Alo, bună seara. Bună, doamnă. Închideți radio-ul sau... scoateți sunetul la radio. Alo. Da. Alo, bună seara. Bună seara domnul Arcade, ca să-i să pe ruși de noi. S da, chiar acum. Cine sunteți? Uh, pentru ruși să-i numească scrofotini no, no, pe no, no, no, a noastră no, no, no, no. domnului. Nu, no. la revedere, doamne. Hai să nu aparim cu astfel de mesaje, xenofobe. Deci nu e vorba de Rusia și nu e vorba de ruși. E vorba de această conducere a Rusiei care au... ruși au avut și conduceri normale. Eu vă rog frumos, nu admitem și condamnăm astfel de expresii. Dacă vrem să fim alții și deosebiți, trebuie să fim alții și deosebiți. Și domnul George trebuie să numim domn și pe dușmanul nostru. Dacă sunt, astfel de, demonstrăm, dacă vreți o superioritate demonstrabilă. Bună seara! Bună seara! Bună, bună seara, domnul Arcadi Gherasim! Bună seara la toată lumea, Nicolae Căușeni! Azi tema liberă și vreau să spun, mulți ucăresc, cum am putut și, și domnul Vasile de la Florești, de unde deci trebuie să luptăm cu aia chestia, cum trebuie să luptăm? Noi ar trebui să luptăm cu mintea. Noi am avut ocazia, șansa, deși m-am pierdut-o, 13 noiembrie, dacă votam cum trebuie marea majoritate, era poate jumătate de probleme era rezolvate. La noi și... cum au câștigat aici Dodon? Dodonul au câștigat, de pildă, cu biserica. asta e o sută de mii. asta deodată s-a dus la dânsul. Sunt oameni credincioși care, tăti băbuțele astea, moșnejei și aici, și le-a spus preotul și ei. Și dacă le mai spus să la da. <coughs> Dacă ei atunci când au venit aici Kiril de la Moscova, pau pământul unde au mers el, Tapalegos și-ala, de el are o credință, asta nu e glumă. A doilea, cu sirienii, au mers variant și 80.000 80 de mii tot la dânsul a Din Transnistria, vă 20 de mii, aici din Găgăușii, 99% din care au ieșit la alegeri și s, s a adunat. Și apoi mai sunt dama noștrii ăștia care, să zicem, au greșit. Cum au greșit? Ei greșesc de mult. De la, de la Voronin încă greșesc, tot calcă strâmb. La dânsi, pe cu calcă urât. Trebuie ceva de făcut cu dânsii. Ori sunt... O secundă, domnule Nicolae, că apare acuș. Da. Alo? Sunt eclipsii fonice și la noi... Da? Mai sunteți? Nu. S-a deconectat? Să luăm următoarea apel. S-a deconectat, probabil. Următorul apel. Bună seara! Alo. Alo 804424-804422. Luăm am un apel telefonic. Avem cineva telefon? Două linii, 804424-804422. Nu? Ba da. Bună seara. Alo? Da. Sco sco sco Scoate-ți rădiul. Alo? Da, da, da. Alo, bună seara. Alo? Închide-ți închide închide rădiul. Da. Alo? Da, vă ascult. Bună seara. Bună. Eu ascult... Cine? Gheorghești. No. Da. Da. Vă ascult ultimul... Vremii, cam puțin vocea Basarabiei, nu s-aude. Au dispărut. Care cauza, nu, nu înțeleg. Dar, ascultând acum sara, unii spun că noi, l-am adus pe Dodon, noi suntem vinoveți. Oare și la noi, toată minciuna în loc să dispară e să și e amploare noi, eu nu știu cine au în vedere că sunt noi ei ar trebui să știe că pe Dodon l-au adus coloniștii, care i-au adus țarismul aici și care i-au adus sovietele așa că noi suntem diferiți cu toate că spun că suntem sovesti dinarod. Asta e o minciună care aproape că nu știu dacă cineva nu o cunoaște. Așa că când se adresează că noi, eu sunt credut că baștenașii nu l-au adus pe, pe Dodon, mai ales care spun că sunt moldoveni. Dar moderatorii care se ocupă cu educația populației ar trebui să facă măcar unele programe, transmisiuni, că iată, duminica viitoare, sunt alegerile în Parlamentul României. Avem aici mai mult jumătate de, de milion de cetățeni care trebuie să se ducă să voteze, și nu știm pentru cine să votăm, ce partide, ce programe nu știm nimic. O să nu suntem informați. O să aflați pe parcursul acestei săptămâni și de la Forum, și de la Vitaliena. Da, după alegeri, cred că oți spune da? Nu, după alegeri săptămâna asta, până la alegeri Eu urmăresc și nu găsesc nimic păi absolut. eu, păi eu zic că o să încercăm, să începem. A eu a vă rog, dacă, dacă puteți măcar un partid care, care să, să aibă o programă de viitor. O vedești, eu am învidiore pentru moldovanii ăștia noștri, care eu au prefăcut în animale. Da, o seară bună! O bun. Vom avea, vă mulțumesc, a fost ultimul la telefonic pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat. Vom avea în această săptămână și candidați pentru Parlamentul României, din partea electoratului de aici, din această circunscripție și de la PNL vor fi, probabil, și de la uh, Partidul uh, Mișcare Populară și PSD-ul ca să aveți o închipuire despre programele electorale acestor, ale acestor partide și ale acestor candidați. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă dau întâlnire mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum cu jurnalistul Arcadie Gerasim.